Con esta música, danos pepos para recibir o noso amigo Pablo González. Da, hai que decir non somente ese eh, son o nome, tamén. sino tamén o nome da súa adega. Adega EDV 2015, eh? Si, sí, señor. Importantísimo eso. <risas> que os nosos ointes saiban. Eh? Que, <risas> que está en Quiroga. Que un premio fai pouco. Bueno, está recibindo premios ás gallas, verdade que <risas> sí. sí. Además está en Quiroga. Veño, vamos a ser Porque ele traballan aunque sean as pequenas adegas, traballan todas. Vamos, eh, vamos a boas tardes Boas tardes, Pablo Boa tarde a todos Boa tarde, benvido, moitísimas gracias eh, Pablo por, por, por estar aquí con nosotros E eh, bueno, xa che adiantou aquí Armando Que o que temos que facer é felicitarte Porque Hombre. vas de premio en premio eh, <risas> E me parece que ahora mismo vas de camiño a, a ir a recoller un en Italia, non? Sí, moitas gracias Bueno, vamos eh, o día... O día un, un modelo en Roma. Uh -huh. En Roma. Os premios que nos deron en eh, Cervin, eh, no o centro de cultura eroica de, de de Italia. De Italia. Oh, os é tan heroica. <risas> sí, sí, sí. sí, a verdade é que é eh, un instituto de cultura eroica a nivel mundial, é eh, uh -huh. unha referencia polos viños de, eh, con dificultades orográficas, xa eh, xa se con para os 30%, va de superiores a 500 metros ou pequenas islas. Mm. Eh, bueno, é un pouco o, o concurso referencia a nivel eh. mundial de este tipo de agricultura de de veros mm -hmm. mm -hmm. outras. O, o Don Cosme, non? Eh? O, o, oh, sí, e eh. sí, unha medalla de ouro en Don Cosme, eh inseparables, eh, un gran ouro. Mm. Ah, ostras Non era boa, no, no, no era boa. Bueno, que, que nos dixemos que no seu momento Cando falamos contigo que éramos talismán Pero, sí, talismán, pero vos sí, vos, sí, vos sodes sí. grandes Traballadores está Somos desfacen... que traballan o sí, sí. pois pues, que Non somente a Riviera Sacra Senón a vosa adega se coñeza a nivel mundial Porto que eh, bueno, O, o vosso patriarca Como dix ti eh, eh, un, un referente do, do viño da Riviera Sacra Non? Sí, por supuesto al final eh, este lume sale dunhas brasas que houve uh -huh. unha anterioridade, iso, uh -huh. seno eh, te é de moito traballo como decides, pero bueno, hai que aproveitar o momento e que disfrutarlo tamén. Que é sí, señor. Estos uh -huh. premios, pois, poñente a nivel personal, a nivel como uh -huh. como bodega, pois, pues, poñente nun sitio de autoestima bon, nun, uh -huh. nunha posición boa, porque hai, claro, hai que pensar que... Unha medalla de ouro, pues entramos de 890, casi 900 viños, sí, sí, entramos sí, 200 rolling. viños en medallas de ouro, porque os niveles dos viños a nivel mundial este ano for unho e vos, pero mm. bueno, nas grandes medallas de ouro estamos 45 premios premiados, entonces estar entre os 45 primeiros de 900 viños, pues eh, creo que é unha referencia a tener en conta, sobre todo, a, a disfrutarla. Sí, sí, pois, eso é o que nos dicimos Parabéns para ti e o equipo ¿no? Esa dona que sei o carón Que fai, fai Que todo o que está ou que está a traballar Pois pues teña o éxito que está descendo Tamén a presentación dunha cousa ben feita É dicir que o traballo non Ese premio non ben eh, Porque sí, sino dun traballo ben feito Entre todos vosotros, ah. non un equipazo Dun traballo de, dun traballo de moitos anos en viña Dun traballo de moitos anos en Adega De, claro. Un traballo de imaxen Precisamente, mira que a salida hoxe estaba, estaba falando con el para concretar unha visita uh -huh. Un traballo de imaxen Que é un estudio uh -huh. de, de ahí, de Barcelona uh -huh. eh, Bulldog Studios uh -huh. eh, Que bueno, pues empezamos a traballar Con eles Hai tres anos, eh, cambiando de uh -huh. imaxen Das botellas, das marcas uh -huh. eh, Somos También. auténticos eh, Cracks, eh, hai pouco Renovarnos o Don Cosme Hai cuestión de sete meses fixeronos Eh, unas etiquetas para Mel que, que vamos a empezar a producir eh, O, oh. pois, non sei se foi unha medalla de plata Non concurso nun concurso europeo de imagen O final é un, un conjunto de, de traballo en equipo Vos, eh, que estás aí, sí. pois, animándonos todas as veces Venientes <risas> de nós É un traballo en equipo e o resultado de moitas forzas claro. Bueno, que ademais, ese um, Traballades... Um, Non, como diste en equipo, pero que ademais buscades alternativas e, eh... e cousas para que o rural tamén floreza, Poste, como acabas de dicir aí un momentiño eso do mel tamén estades a carón de de, de, de, de, de, de, de produtores diferentes, non? O mel de Galicia no primeiro congreso do control val, da velutina É dicir, m, m, que, que, que, tiña, que, que tiña que ver o, o a viña co, con eso. Eh? Pois pues mira, también hoxe coincide que, que, que estuvemos reuniando con o regulador sobre eso Bueno, a velutina está afectando ahora, empieza a afectar no claro, viñedo claro. eh, eu estuve nesa ponencia porque bueno, foi unha das, das únicas personas que, ¿Sí? que, que protestou no consello, non que protestou, que dixo cuidado, que, que, é... que nos detectamos no noso viñedo esto claro. e eh, bueno, pois pues, ahora mismo están aparecendo problemas en viños con volátiles altas Uh -huh. nunha porcentaxe altísima eh, ben debido a, a que a velutina pica, pica uva eh, claro. diño, produce acideces eh, acéticos aí e despois nas fermentacións dan problemas aos viños entonces estamos ante un problema que se aventura dunhas manitudes máis eh, grandes para os próximos anos. Que non é somente anos. para para a abella, senón tamén para o propio viño. Claro eh. que si. E o feito de que este sei ocarón quere decirse que que que bueno, que non vos parades somente na na na produción, senón tamén en outras cousas que poden afectar a a a a a. a, ver, a es... marca, marca vai marcar un problema no sector primario eh, sí. agrícola da zona norte de España, da zona septentrional eh, aquí en Galicia, pois pues, está afectando xa moi fuerte, dando sí. que é o que máis apreta como na uva, como na Mazá na pera... Sí, sí, sí, sí. Claro, claro, claro, claro. é, é, é o que dicen paisanos que crían mel que dice que lle temen como un gabara verde, como se suele decir. Sí, sí, sí, aquí vamos a ver. As abellas están nas cúmenas como a xente no paredón. O sea, claro. Están enfrente, las están enfrente, según salen, cómenas. Sí, sí, sí, sí. Vamos. É unha... Bueno, o que dices, que, que, que está de sacar un... De pendentes de todo o que vai de todo o redor, E entonces viste que tamén vas a vades a a en marcha pois pues, a produción de mel de Galicia, un, un modelo de vida, por así dicirlo, non? Si, sí, bueno, aquí temos hablado da, da bodega, unha finca que en canto se termina de plantar, vai estar unha mascatretarias eh, e ao final a bella é vida, esa non nin vida. ¿Eh? Claro. Eh, eu creo que ter eh, unha simbiosis en ambas producciones moi alta e, bueno, pois, o fillo está moi involucrado na bodega e a filla está moi involucrada na bodega pero encantan e moito as abellas non? Ah, então, ter, pois yeah. é un poquito pionera de, de ter esas abellas convivindo co, co viño e, co eh, rei incluso é poder tamén dar unha salida a produtos autóctonos mm -hmm. e, e, e do rural sí, final, o do rural é un estilo de vida si, si, si se xe gusta non sales dele, se non xe gusta non vives nela <risas> exactamente sí. poñer en valor algo que, que que moitos persoas non non, non lle dan o valor sí, que sí, corresponde sí. poñer en valor algo que que, que, que ademais é calidade de vida non é somente sí. se está sí, no, no rural pues, senón... claro, claro. Non é, é onde estar, se busca a calidad de vida, sobre todo eu Para min é un estilo de vida Sí, sí, sí, sí, sí. Pues, como, dicíamos, eh, como se decía Que terá o viño Cando os curas o vendíen <risa> <risa> É verdad, é verdad é, é verdad que non é un Unión elemental para para a vida Pero é un condicionante Para facernos a vida un pouco especial non Exactamente, yo, sí Yo, que, yo se mo lo que forma. E aí sí. o que estás dicindo, yo carondo do do viño, o carondo dun, dun dunha taza ou dunha dun, dun, dun de viño, pois moitas cousas se, se, sí. se consiguen, esa esa relación que, que non é soamente eh, eh, sí. eh, no, no, no, en puxar o viño, senón disfrutarlo en va. compañía, echar charlas, e, e outros e, e convenios, e cousas eh. que, que, que se chegan a facer degustando iso. Oh, ese esforzo que se fixo durante un sí, tempo señor. para despois ter ese producto que, que bueno, El que van, van recibindo eses premios hacerse. que ti estás mm -hmm. tendo tamén, non? Cando, cando unha cultura como a do viño sobreviva dos 2000 anos de, de, de vida, de historia, non é por casualidade, sabe? No, no. Falase moito desas de conversas que había antiguamente nas casas o Carón do Lume, sí. ahí, pero bueno, aí estaba o viño facendo eh. a conta estaban as aguardentes, sí. e... Eh, en na época difícil nas hambrunas na Edad Media porque pois o viño era o alimento, incluso na época en que España estaba eh cun reino musulmán que sí. nos subían ber alcoles porque pois os viños eh, eran, <risas> eran, eran eran alimento pola pola azúcar que tiña, entonces eh non podemos obviar que é unha cousa que nos acompañou que nos acompañou a largo da historia en todo o mundo, a toda A toda a xente, porque se si nos vamos, non sei Estamos en Europa, pois pues, temos viño en, uh -huh. en América temos viño En África sí. temos viño o sea que non, non, non é unha cousa puntual de Francia ou de, ou de España Non, non, non é unha cultura E bueno, pois pues, estamos agora un pouco en el eh, Tócanos, aparte de poder vivir e sobrevivir con el Pois, demostrar mostrar a historia E eh, de poñer o noso uh -huh. gran Para que siga sendo unha cultura Que siga aumentando Años para arriba por, eh, eh, por eso se di Que quando se fai unha comida Porque eu lembro quando deixo un paisano Comendo mm -hmm. ali unha ave de suarna nun sitio E todo o mundo dice No, eu quero agua, eu quero coca-cola Eu quero non sei que, non sei quanto E digo, isto é es unha desgracia a comida <risa> E digo, e salto un señor Dice, vai ao oh. Eu pensei que tiñase un pouquiño máis de cultura E ten que haber viño, non é? Aunque non o vivas, pero ten que estar aí Efectivamente E hai algo que agora eh, Non é que este de moda Pero está moi ben comentado, non? Si sí. Dices agora que coño, é que, bueno, é que agora vas, vas a comer e se tomas unha botella de viño Vale tanto como vai a comida sí. que, Eu Sempre que, que non podía ser ao revés Non Eh, ao final a comida é un plato que tamén sale dai, pero moita sí. vez aporcezaba eh, os costes non son os mismos o, no. o viño pose unha cultura dun ano, ou de dous, ou de tres anos sí. que, dependendo aí a ella, que vai sacando despois ao mercado, entonces eu creo que agora mesmo está posicionando o viño no, no rincón que lle corresponde sí señor. Bueno, eh, eh, outra cousa que tamén che temos que poñer en valor e, e agradecerche que tamén participes en cousas extraordinarias o caromboso, que non somente estades centrados nun, nunha cousa, sino que eh, o mes pasado me parece que recibín a noticia de que estuvestes aí no caurel gastronómico ah, sí. que algo que, que paga pena tamén poñer en valor que, que, que, que non estades aislados, vamos No. Eh, o concurso de tapa, de tapas do Caurel Como nas outras zonas son importantísimos Moita xente, moita cultura A festa da castaña de, de Caurel É unha festa, pois, das lexendarias do sector a nivel nacional sí, sí, sí, eh, eh. Eh, Nos consideramos que debemos estar nese sitio sempre eh, Non é por venta nin por nada Pero, senón, pa, pa axurar, eh, pa que se nos axude A facer eh... pa patria eh, eh, Visibilidade, verdad é dicir, do que non se fala no, non, non existe, existe. Entón... non existe, eso é unha razón mundial o que non se fala non existe claro, pois pues eso que, que ese mundial vins extremos que, que, que se fixeron en Cerdeña e este ano, 2023 pois pues, Paga a pena que vos entre 900 ou 800 a A verdade que que que o voso viño que o viño da Rivira Sacra eh, ese Don Cosme e outro calera, o que tamén recibimos. Inseparable. Inseparable, xa veis. Sí. Bueno, pois pues, teremos que provalo a ver se si algún día será dá o, o, o, o... A xa acontece a posibilidade de chegarse aquí a Cataluña e, e, ah, e convidamos-te na nosa asociación Rosalía de Castro para que fagamos unha cata e dis, disfrutes cos, cos, cos galegos do Mediterráneo que seguro que estaremos sí. encantados de... Vamos a decir algo, Dime. é unha asignatura pendente que vamos a, a facer en breve eh, e me gustaría que fordes pues, un pouco os, os anfitriós de todo elo eh, nos temos a necesidade personal, eu tenho a necesidade personal de que eh, a xente de Cataluña, pero sobre todo tamén a xente que saleu de Galicia teña un rincón da súa casa aí Bueno, eh, pues, pois pues para nós será un placer yon a honra, ademais, o feito de que veñas aquí Pablo eh, eh, bueno, ti e eh, a xente do teu equipo que a verdade é que, que nos nós admiramoste muitísimo e a verdade é que, que para nós sería un placer enorme. Si en algún pues, momento pendente, ¿eh? sí, Si Sí, algún momento te decides, nós abrimos trasportas da nosa asociación Rosario de Castro de Cornellà. Exactamente. Nós estamos decididos a facelo. Eh, estamos algo na organización, que nos organizen, pero Que nos vamos para aí, eh, presentamos o produto o degustamos, eso está feito. Pois as nosas portas, as nosas asociacións estarán abertas para ti. Eh, de verdade, que faremos unha gran festa co, coa túa participación, claro, seguro. Con a participación sí, sí, desta de sí. de grande adega. Claro que sí. Pois será un placer. Bueno, non te incomodamos, non é que sabemos que estabas de, de, de viaxe o sea que... Eh, sí, sí, sí, ovo, ovo, ovo, ovo, ovo, ovo, ovo, Continúa, eh, Graciñas, Pablo A ti, eh, felicitacións A todo o equipazo que, que, que dirixes Exactamente Pois pues un millón de gracias eh, Un millón de gracias tamén a vos e a todos os agentes Porque ao final, por esos es que nos mantedes Con esta chispa de, de pelear A diario eh. Pois pues moi ben Que saibas con noso programa, remítese mañán Precisamente en Radio Fene, Elina eh, Costa da Morte tamén saberán do Don Cosme O eh, pues, O 24 24 deste mes temos unha presentación da Manalí en Zas. Por pois xa vez. unha unha unha cata degustación con presentación do dos produtos. Pois alégrome moitísimo, de verdade que bueno, pois pues a seguir colleitando moitos éxitos, Pablo. Mil dereitas a vos, eh, espero esperamos poder vernos pronto nunha cata, nunha presentación. Eh, eh poder peñer un trociño de, de historia aí con vos. Moitísimas grazas. Arriba, arriba. Arroba. Moitas grazas. Veña. Vale, moitas grazas. Ata logo. Tertas. Ai ai ai ai ai I love